Faptele apostolilor capitolul 7 și versetul 8. Apoi i-a dat legământul tăierii în prejur, și astfel Avram, când a născut pe Isaac, l-a tăiat în prejur în ziua a opta. Isaac a născut și a tăiat în prejur pe Iacov, și Iacov pe cei 12 patriarhi. Avram este o icoană limpede a credinciosului din nou legământ, a urmașului lui Hristos, care are chemarea să iasă din țara sa și să se lepede de sine. Acesta e drumul credinței pe pământ, străin și călător, nelegat de nimic în lume. Dumnezeu i-a dat lui Avraam legământul tăierii în prejur, după ce el a plecat din țara sa și din familia sa. Acest legământ a fost dat tuturor urmașilor lui care au alcătuit poporul sfânt al lui Dumnezeu. În nou legământ, tăierea în prejur este duhovnicească, nu în carne, ci în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești care este cu putință numai în Hristos, tăierea prejur a inimii, deci lepădarea de sine. Numai cei care se leapădă de sine și de tot ce au pot deveni ucenici ai Domnului Isus, mădulare în trupul său, oamenii noi care alcătuiesc poporul sfânt plin de râvnă pentru fapte bune. Ei pot împlini lucrarea lui Dumnezeu pe pământ. Deci tăierea împrejur este un simbol puternic și clar al tăierii tuturor legăturilor celui credincios cu viața veche, de jur prejur, adică niciun fir să nu-l mai țină legat. Asta înseamnă naștere din nou, unde nu se mai păstrează nimic din ce a fost vechi. Nimic firesc nu poate intra în templul lui Dumnezeu. Se cunosc credincioșii tăiați împrejur cu adevărat, cei care au legăturile cu duhul lumii tăiate de jur în prejur. După ce te hotărăști să ieși din lume, Dumnezeu te naște din nou. Dacă rămâi în lume, El nu poate face această lucrare. Avram, tatăl credincioșilor, aduce în legământul lui Dumnezeu toată familia lui, tot ce ține de el. Așa face credința adevărată. Ea aduce sub stăpânirea sa tot ce ține de ființa celui credincios. Nu-i aduce lui Dumnezeu. Din cer, de lui de plin aprinsă Din viul adevăr. Adevărul-i temelia, curătia, bucuria și armonia peste tot, Din pința lui tâșnită Orice să e simțită și primită și primită de stăpânul Versetul 9 Iar patriarhii care pismuiau pe Iosif l-au vândut ca să fie dus în Egipt, dar Dumnezeu a fost cu el. Dumnezeu a lăsat scris în cartea sa numai ceea ce ne trebuie nouă credincioșilor din nou legământ, ca din toate să învățăm adevărul sfânt care ne curățește, ne sfințește și ne desăvârșește pentru ca să fim destoinici în lucrarea lui. Iosif a fost alesul lui Dumnezeu pentru împlinirea planului său, de aceea a primit o lumină deosebită a adevărului dumnezeiesc. Purtătorii adevărului lui Dumnezeu totdeauna sunt pismuiți în lume căci lumea, Chiar lumea religioasă zace în minciună, naturile deosebite se resping. Patriarhii care pismuiau Poți să ai un nume frumos, patriarh, dar dacă pismuiești și urăști pe fratele tău, tu ești rău și urât, ești vrășmașul adevărului și al vieții. Dumnezeu nu se uită la numele tău frumos, ci la viața pe care o trăiești, la faptele și stările tale urâte. După acestea te va judeca El. Dumnezeu este împotriva celor răi și pismași, dar este ocrotitorul celor pismuiți și prigoniți. El era cu Iosif, iar pe frații lui, care îl pismuiau, i-a lăsat în voia minții lor, până în ziua pocăinței lor. Căci a venit o zi când și-au recunoscut vina. Pismuiau pe Iosif. Iosif în înseamnă adaos. Toți cei adăugați lui Dumnezeu prin nașterea din nou, care au felul de a fi al lui Dumnezeu, sunt pismuiți și urâți de cei neadăugați lui. Nu toți cei religioși sunt născuți din Dumnezeu. Cei care pismuiesc, cei care urăsc, cei care au felul lor de a fi sau al grupării din care fac parte, nu pot fi adăugați lui Dumnezeu, nu fac parte din el. Aceștia merg din rău în mai rău. L-au vândut să fie dus. Pisma nu poate vedea pe cel pismuit, vrea să-l știe departe, vrea să-l știe mort. Pisma și gelozia duc totdeauna la lepădarea și vinderea fraților. Unde intră pisma și gelozia, acolo intră și ura. Aceasta este o lege de la care nu există nici o excepție. Unde a intrat ura, a intrat și uciderea, fie cu vorba, fie cu sabia. Unde intră pisma și gelozia, gonesc tot ce-i bun din inima omului. Cei mai strâmbi oameni sunt pismașii și geloșii. Ei văd strâmb toate lucrurile, pentru că strâmb este sufletul lor. Pisma, ura și mândria sunt o trăime diavolească, un semn al eului luciferic în om. Mândria naște toate relele, dar pisma este întâiul ei născut. Inima care păstrează în ea pisma nu mai are loc pentru nimic din Dumnezeu. Iar virtuțile și talentele pe care le mai are pismașul sunt otrăvite, deci purtătoare de moarte. Pismașul își îmbracă toate mișcările ființei lui cu haina fățărniciei ca să pară bun în fața semenilor săi. Cei pismuiți au totdeauna de partea lor pe Dumnezeu dacă inima nu le este atinsă de acest duh satanic. Dumnezeu a fost cu el. Dumnezeu este numai cu cei care s-au adăugat Lui, prin credința în Domnul Iisus Hristos, cu cei care au fost născuți din El. Cine se adaugă Lui Dumnezeu și Dumnezeu se adaugă Lui. Rămâneți în mine și Eu voi rămânea în voi. Domnul este cu voi când sunteți cu El. Poate fi Egiptul cât de Dios, greul cât de greu, dacă Dumnezeu este cu mine, nu mă tem de niciun rău. Chiar dacă toată lumea te-ar părăsi și cei mai apropiați te-ar lepăda, dacă Dumnezeu este cu tine, fii liniștit, ai de partea ta majoritatea, slăvit să fie Domnul! Noi i cântec de mărire, nu-i Dumnezeu cântat, de nu-i iubire, de adevăr curat adevărul temelia, curăția, bucuria și armonia peste tot. Din ființa lui tâșnită, orice faptă e simțită și primită și primită de Stăpânul Sava Versetul 10. Și l-a izbăvit din toate necazurile lui, i-a dat înțelepciune și trecere înaintea lui Faraon, împăratul Egiptului, care l-a pus dregător peste Egipt și peste toată casa lui. Izbăvire din toate necazurile dă Dumnezeu numai izbăviților, adică celor care au primit, prin credință, mântuirea adusă de Domnul Isus pe crucea de la Golgota. De ceilalți oameni Dumnezeu nu se ocupă decât în vederea aducerilor lor la Hristos ca să poată fi născuți din nou, ca să poată fi mântuiți. Cele mai multe necazuri ni le face eul nostru vechi, firea veche. Dumnezeu are act și pentru cojocul acestui vrăjmaș al lui și al nostru. Câte vreme suntem sub stăpânirea vrăjmașilor, nu ne putem împlini chemarea. Părerea obișnuită este că amestecul necontenit al lui Dumnezeu în viața omului este greu de îndurat. Așa este, în adevăr, dar numai pentru aceia care sunt hotărâți să-și facă voia lor. Pentru cei care însetează după sfințenie și după desăvârșire, privirea necurmată a lui Dumnezeu asupra lor este tot ce poate fi mai de preț. Iosif, în încercările prin care a trecut și chiar după aceea când a ieșit deasupra necazurilor, ne-a dat o dovadă puternică despre aceasta. Dumnezeu a fost cu slujitorul său pretutinden și totdeauna în fântâna părăsită, în mijlocul madianiților care l-a în Egipt, în închisoarea lui Potifar și pe tronul lui Faraon. Amestecul necurmat al lui Dumnezeu în viața lui a fost pentru el un izvor de mângâiere și izbăvire în încercările lui, de strălucită înțelepciune în toate faptele lui, de har neîntrerupt în fața oamenilor și mai ales în fața puternicului Faraon. Mângâiere, înțelepciune, har, cedaruri de preț. Dragul meu, dacă tu treci prin necazuri, vine o vreme când Dumnezeu te va izbăvi de toate, dar absolut de toate necazurile, să crezi lucrul acesta din toată inima. Să știi bine adevărul acesta, când oamenii îți fac nedreptate și se ating de viața ta, credinciosule, fratele meu, Dumnezeu te ocrotește și îți face dreptate la timpul ales de el. Nu te îngrijora, ci privește prin credință la Dumnezeul tău. Curățește-te zilnic prin ascultarea de adevăr și Dumnezeu te va folosi în lucrarea sa pe cea mai înaltă treaptă. Cine își poartă liniștit crucea, face drum liber lui Dumnezeu ca să-l poată duce la slavă, chiar de aici, de pe pământ. I-a dat înțelepciune. Numai înțelepciunea dată de Dumnezeu apără viața și o fericește. Înțelepciunea care nu apără viața noi din Dumnezeu, ci de la cel rău. Ea nu merită numele acesta. Dumnezeu dă adevărata înțelepciune și această înțelepciune este folositoare tuturor oamenilor. Iosif cu înțelepciunea dată de Dumnezeu a izbăvit de la pieire nu numai Egiptul, ci și alte popoare. Înțelepciunea dată de Dumnezeu este un izvor de viață și de bucurie. Atâta timp cât suntem sub stăpânirea vrăjmașilor, Eul, păcatul, plăceri, duhuri necurate, duh de partidă, duh de frică, duhul unei învățături străine de Dumnezeu, Dumnezeu nu ne dă darurile sale, căci El nu-și risipește valorile dându-le vrăjmașilor săi sau celor robiți legați de puterile întunericului. După izbăvire, Dumnezeu ne dă tot ce trebuie și ne pune în lucrarea Lui. L-a pus dregător Înțelepciunea din Dumnezeu te face cap, nu coadă. Tu stăpânești pornirile tale firești, nu ele pe tine. Tu stăpânești împrejurările, nu ele pe tine. Tu stăpânești ispitele și învățăturile străine, nu ele pe tine. Întrucât tu ai adevărul. Înțelepciunea din Dumnezeu are adevărul și pentru că ea are adevărul, ea înalță adevărul tot timpul. Nu-i china! Ciotăm lui Dumnezeu, de mare așezarea, în adevăr mereu. Versetul 11 A venit o foamete în tot Egiptul și Canaanul. Nevoia era mare și părinții noștri nu găseau merinde. A venit o foamete. Cortegiul încercărilor vine și peste Egipt și peste Canaan, adică și peste cei necredincioși și peste cei credincioși, pentru ca să aducă la îndeplinire planul lui Dumnezeu. Dumnezeu are numai gânduri bune cu privire la noi făpturile sale ca să ne facă fericiți. Câteodată însă gândurile bune ale lui Dumnezeu sunt îmbrăcate într-o haină neînțeleasă, haina încercărilor și a suferințelor. Să ne lăsăm în mâna Lui și El va lucra în chip desăvârșit în noi și prin noi. Să nu ne atragă cele de jos care ni se pare pline de belșug și de strălucire. Va veni curând și peste ele o foame mare. Vor trece și ele prin focul judecăților lui Dumnezeu și toată strălucirea lor nu le va folosi la nimic. Pământul cu tot ce este pe El se va schimba. Dumnezeu însă rămâne același, fără schimbare sau umbră de mutare ferice de cel care se încrede în el fără să se clatine în încrederea lui. Duhovnicește înțelegând lucrurile pe pământ și în starea de pământ, vine foamete, se nasc războaie, sunt bol și dureri de tot felul, pentru că aici domnește păcatul. unde ai păcat este suferință și moarte. În cer, în starea de cer, însă nu mai e păcat, de aceea nici foamete, nici suferință și nici moarte nu se află. Adevărații urmași ai Domnului Isus, prin nașterea din nou, în vierea din moartea păcatului, au fost strămutați în locurile cerești, starea de cer și aici nu mai duc lipsă de nimic. Foametea de atunci a fost cuprinsă în planul lui Dumnezeu, plan de mântuire pentru făpturile sale, adus la îndeplinire prin Fiul Său, Isus Hristos. Să nu ne pierdem nădejdea, copii ai lui Dumnezeu, frații mei când vin încercările peste noi, pentru că ele nu sunt altceva decât velișul unui har mai mare pe care Dumnezeu vrea să-ni-l dea. Trimite un foc ca să ardă cocioaba care acoperea comoara în pardoseala sa. Nevoia era mare. Cu cât nevoia este mai mare, cu atât ești împins spre Dumnezeu. Îndrăznește și du-te fără teamă. El te așteaptă ca să-ți poată face bine. Nevoia te împinge spre căutare și cine caută găsește. Când omul a ajuns la foamete, se află în cea mai mare nevoie. Viața e amenințată. Dacă nu este foame, nu caută hrană, nu simte nevoie de așa ceva. Când simțim nevoie mare, căutăm ceea ce ne trebuie. Să ne rugăm Domnului ca să ne dea foame duhovnicească și astfel să ne împingă spre pâinea cuvântului său. Nu găseau merinde. Când nu găsești pe cele pământești, e semn că trebuie să cauți pe cele cerești, duhovnicești. Dumnezeu dă la o parte din calea ta lucrurile materiale ca să ai drum liber spre cele spirituale. Caută să înțelegi adevărul acesta. Dacă tu cauți cu adevărat împărăția lui Dumnezeu, adică partea spirituală, atunci vei primi și pe cele materiale. Duhovnicește vorbind, dacă nu găsești merinde într-un loc, să cauți în altul și vei găsi. Fără hrană nu se poate păstra viața. Adevărului, temelia, curăția, bucuria și armonia peste tot. Din ființa lui cișnită, orice parte e sfințită și primită și primită de stăpânul său. Versetul 12. Iacov a auzit că în Egipt era greu, și a trimis pe părinții noștri întâiași dată acolo. Foameta de pe vremea patriarhului Iacov, așa cum s-a spus în meditația de la versetul 11, a fost cuprinsă în planul lui Dumnezeu, a fost o pregătire pentru întemeierea vechiului legământ, care la rândul lui a fost icoana noului legământ. Legământul realităților dumnezeiești, legământul adevăratei izbăviri a tot ce este pierdut, legământul Domnului Isus Hristos, întemeiat nu pe sângele unui miel, ci pe însuși sângele său. Suferința în viața slujitorilor lui Dumnezeu este o treaptă de înălțare spre stări cerești, o cale care duce spre un har mai mare și o ușă care se deschide spre o lumină nebănuită a adevărurilor sfinte. Iacov a auzit Credința vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Să folosim darul auzului pentru tot ce ne-ar putea păstra viața cea nouă, duhovnicească. Unde auzim că ar fi grâul adevărului să mergem să luăm pentru noi acel greu? Auzi bine totdeauna ceea ce te interesează. Ce nu te interesează nu-ți intră în ureche și în inimă. Dacă te interesează Dumnezeu, ascultarea de El... Tot ce auzi despre el îți intră în inimă și dorești să știi mai mult și să ai mai deplin plin în trăirea ta cuvântul adevărului său. Fără dragoste și fără plăcere nu se ajunge la nicio țintă și nu se face nimic bun. Cine flămânzește și însetează după Domnul Isus Hristos, după ceea ce este el, ajunge la el, se contopește cu el, nu se mai desparte de el și îl mărturisește tot timpul. Ca să auzi unde se află pâine adevărului, trebuie să ai urechi duhovnicești sănătoase și să flămânzești cu adevărate după această pâine. Când ai aflat locul pâinii, nu întârzia, ci mergi îndată acolo și cumpără pâinea cu prețul care ți se cere pentru ca să-ți scapi viața. Când te afli într-o mare nevoie și mai ales când ești flămând, cauți pe toate căile, te interesezi și întrebi pe toți oamenii unde se găsește pâine. Îndată ce auzi că s-ar afla într-un loc, te duci repede acolo. Dar duhovnicește, oare să nu fie tot așa? Cine flămânzește după pâinea vieții, după Hristos, aleargă îndată la el, caută pe credincioșii lui și împreună se hrănesc cu el, cu cuvântul adevărului său. Nevoia silea pe Iacov să se intereseze unde este grâu, căci altfel pierea el și familia lui. Când nevoia te împinge să cauți, totdeauna găsești dacă Dumnezeu și cuvântul adevărului său nu devine o nevoie arzătoare a vieții noastre, nu-l căutăm cu adevărat, dar nici viață adevărată nu avem. Cine are în el făptura cea nouă, rodul nașterii din nou din Dumnezeu, acela dorește fierbinte pe Dumnezeu și cuvântul adevărului său și îl caută cu ardoare tot timpul, e hrana și viața lui. Hrana, grâul ne interesează, hrana ne interesează, nu locul unde se află. Unii sunt în stare să moară de foame, duhovnicește vorbind, decât să părăsească locul vechi, deși nu departe, în alt loc ar găsi hrană. Să nu mergi decât acolo unde se găsește grâu, adică pâinea adevărului. Nu ți timpul și puterile căutând pâine în locuri unde nu este. Ce ar fi folosit lui Iacov să meargă în altă țară decât în țara unde se afla pâine? Desigur ar fi pierit. Chiar dacă nu-ți place de locul unde se află pâine, tu du-te. Nu locul este important, ci pâinea. A trimis pe părinți. Să nu mergem nicăieri fără o trimitere de sus, ca să nu cădem în cursa diavolului. Frații lui Iosif nu ar mai fi dorit niciodată să-l întâlnească după ce l-au vândut. Dumnezeu însă a adus lucrurile în așa fel ca să-l întâlnească și să-i se supună. Nevoia mare, foamea prin care treceau ei toți, i-a coborât în Egipt, iar aici, în necazul lor, s-au întâlnit cu fratele pe care nu-l doreau. Mulți nu doresc pe Domnul Isus, dar necazul mare prin care El îi face să treacă îi apropie de El. Meditațiile pe care le-ați auzit au fost scrise de Nicolae Moldovianu la cartea Faptele Apostolilor, capitolul 7. Regitim aceste versete. Apoi i-a dat legământul tăierii în prejur, și astfel Avram, când a născut pe Isaac, l-a tăiat în prejur în ziua a 8-a. Isaac a născut și a tăiat în prejur pe Iacov, și Iacov pe cei 12 patriarhi. Iar patriarhii care pismuiau pe Iosif l-au vândut ca să fie dus în Egipt.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 Lui laudă adusă Lui Dumnezeu din cer, De Lui de plin aprinsă Din ziul adevăr. Adevărul-i temelia Cu bucurii, și armonia peste tot. Din vința lui țișmită, orice faptă e simțită, și primită, și primită de stăpânul său. Noi cântăm de mărire, lui Dumnezeu cântat, De nu-i întreg iubire, De adevăr curat. adevărul temelia, Curăția, bucuria Și armonia peste tot. Din ființa lui tâșmită, Orice faptă e simțită și primită și primită de pânul Sava Văr. Nu-i dreaptă în închinarea ce lui Dumnezeu, de n-are în adevăr mereu. adevărul temelia, curăția, bucuria și armonia peste tot. Din ființa lui tâșnită, orice parte e simțită, și primită și primită de stăpânul Sabao